Radio c e r r a n o presenta The Musical Box, programma di musica rock curato da Emidio, Piero e Carlo, c h e r i v i s t a tra la musica del passato e del presente. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Salve a tutti. Bentrovati eh, su、eh, Originale Ascoltatori. Edizione, vabbè, oggi venerdì.、Ecco. <ride> Puntualizziamo con che un giorno abbiamo, di ritardo. Abbiamo saltato l'appuntamento del classico giovedì. No, potevamo dire anche che questa è registrata e la s t a n n o ascoltando. <ride> <ride> Ma noi siamo in diretta. <ride> no, siamo in completa diretta. Abbiamo saltato、eh, l'appuntamento di ieri per problemi di carattere. Tecnico. Siamo Te,、ecco. tecnici.、Sì. 18 e 35,、venerdì. però non abbiamo voluto saltare l'appuntamento con voi completamente, per cui qui noi adesso faremo questo excursus attraverso tanti generi musicali, sì, sì. credo.、Ma、stasera, credo che ci saranno delle. Sarà una puntata un po' a tema, con dei temi,、no? un po' come al solito.、Vabbè. Vedo a b b è v le vostre facce,、eh, tanta carne in cuoio! e r a v o in cuoio, era tanta、qua. carne i c u o Complimenti, complimenti. Vabbè, allora lasciamo subito la parola alla musica.、Eh, vediamo un pochettino chi, chi ci propone cosa ci propone Piero. Buonasera di nuovo. Buonasera.、Allora. Parti tu, guardiamo subito. Sì, sì, d i a m o subito a l l v i a u f f i c i a l e a questa, a questa che puntata. Scusate, successo e niente. No, v e d e una faccia un po'. Che succede, Carlo?、Si、ah,、eh? ok, allora. Spostiamo allora、eh, il nostro quest'oggi, il nostro focus su una formazione che innegabilmente Ha lasciato un solco profondo e inelebile nella memoria collettiva di, dei cultori del rock. Parliamo degli irripetibili Velvet Underground, considerati all'unanimità dalla critica fra i gruppi più influenti in assoluto nella storia della musica, pionieri、eh, per diversi generi che avrebbero poi preso piede nei decenni successivi, quali il punk rock, rock alternativo, new wave, post-rock. I Velvet Underground iniziarono la loro avventura nel 1966. Si formarono a New York nel 64 su iniziativa di Lou Reed e John Cale. Anni prima si esibirono nei vari locali, nei vari club di New York, ma fu proprio nel 65 L'anno di grazia, diciamo che suonando in un locale prestigioso del Greenwich Village, qui ci sarebbe tanto a dire sul Greenwich Village, era un quartiere allora considerato epicentro della controcultura e della beat generation letteraria, dove hanno iniziato la loro carriera l e g e n t e come Dylan, Hendrix, Bates, Frank Zappa e tanti altri, che furono for una sera notati da, pensate, da un tale. Andy Warhol, la loro figura chiave della pop art, che divent diventerà poi il manager della band, che cambiò repentinamente poi le sorti dei Velvet. And、eh, Andy Warhol, tra l'altro, canteggiò anche l'ingresso、eh, nel gruppo della affascinante modella attrice tedesca, che poi d i v e n n a sua pupilla, Nico. Incominciarono una lunga tournée, spettacoli, culminato poi con l'uscita del 67 dell'album Debutto, album, album pietra miliare, Velvet Underground e Nico. E da questo album il pezzo che abbiamo estratto è Waiting for My Man. Velvet Underground,、eh, riflettori puntati sui Velvet Underground. Questo era Waiting for My Man, uno dei tanti gioiellini di questo album. Album del 67, album di debutto, un'autentica perla musicale, capolavoro dell'underground americano degli anni 60, universalmente poi noto a tutti per la celebre. Copertina da, della Banana che suscitò tanto clamore, disco definito acclamato dalla、stampa. Uno dei tanti simboli fallici. Fallici <ride> è vero, e r a per l'epoca. Suscitò tanto clamore, appunto, da, ma fu uno dei mh, più importanti dischi della, sta, della musica di rock, ma soprattutto per il, il suono rivoluzionario. Questo album vendette pochissimo. pochissimo. <ride> E soprattutto fu un album che è s u s c i t a t o calma, anche per le tematiche、allora, eh, molto innovative che affrontarono, s o l l a l i e n a z i o n e urbana, deviazione sessuale, addirittura assunzione di droghe, eccetera, eccetera. Un album appunto. Dopo questo iniziale momento di notorietà, il gruppo entra in crisi a causa di tensioni tra i diversi componenti. Perderanno subito Nico e senza di lei registreranno nel 68 White Light, White Heat. Tra l'altro, non c'è più nemmeno Andy Warhol e con questo album termineranno i Velvet Underground originali. Quelli, insomma, per capirci, più amati dagli estimatori del rock tenebroso. Nel 69 pubblicheranno The Velvet Underground, invertendo la rotta musicale verso un suono molto più morbido e rilassante. Da questo album abbiamo estrapolato b e n d i n g to see light. b e t Underground sono i primi ospiti di questa puntata di musical box. Era il brano b e a t i n g Seed Light del 1969. Continuiamo nel l e 70 con l'uscita del loro quarto ultimo disco、eh, che era、uh, Led. Sicuramente l'album maggiormente commerciale del gruppo, con canzoni più accessibili tradizionalmente più pop rock, c o n t e n e n t i classici come Rock and Roll, Sweet Jane, cioè, dopodiché, L'Urid. Abbandonerà con questo album il gruppo. Questo sarà un evento che s u g g e r l r à definitivamente la stupefacente parabola dei Velvet. Ma perché abbandonò il gruppo lui? r Per tensioni: perché lui era molto egocentrico, aveva atteggiamenti un po'. insomma, aveva avuto scintille, s c a z z i paurosi con tutti gli altri componenti. era Tu c h a i qualche altro scena、no, nascosta.、No, a e per la sua, eh, eh, è... per, sono, erano questi i motivi、no, so, fondamentali. m penso che mh, volesse anche, divergenze tra di loro, anche、mm. avviare n c h e a questa carriera solistica che poi abbiamo visto è stata pure molto proficua. a s p i t a mi sembra che David Bowie、eh, lo aiutò poi perché lui andò in crisi.、Eh. Bravo. Droghe, rock and roll, brava e c e n t r a t a p i e n a Intanto da l i d i d vi facciamo, vi proponiamo oggi la, la prima versione originale di Sweet Jane. <fix> I'm standing On the corner, suitcase in my hand, j a c k i s i n h i s closer.、So、Jane is in her vest, and me, I'm in a rock and roll band,、huh. riding the studs back at Jim. You know, those were different times. All, all the poets they studied r u l e s of verse, and those ladies they rolled their eyes. CJ, oh, CJ, oh, CJ. I'll tell you something, Jack, he is a banker. La magnetica voce di Lurid sui Gen, un classico senza tempo. Ma si sa che è stato. Su Gen, sui Gen, no, sui Gen,、eh, sui Gen non lo, no. Non lo sapete. Cogli, non lo sapete? No. Tu hai già sentito,、no, ci, no, no, no, ci, ci informa lui non lo、so. <ride> dopo aver rovistato <ride> <No>, su internet. <ride> no, non lo so nemmeno.、Eh, bene, mai. <ride> no, Sono domande che ogni tanto uno si pone.、No? Eh, certo, eh, certo, queste Queste persone che diventano famose, queste ragazze o ragazzi che diventano f a m o s e a loro insaputa entrano in, queste, in questi pezzi, succede anche con i nostri cantautori.、Eh, e quindi avete... <ride> è una sorte strana questa. Questo viene cantato il... dappertutto. Il curioso del, del <ride> gruppo <ride> s w e e t Jane, questo dall'album l o y d del 70, che dicevo, suggella poi la, la, la, la fine della parabola dei, dei Velvet Underground. Dal canto suo, l o u r e e d intraprenderà poi una brillante carriera solista, che sarà contrassegnata da. a una popolarità planetaria, che lo renderà un mostro sacro del rock in sintesi. Velvet Underground è stata una band incomparabile, soprattutto per la loro musica, il loro stile sperimentale, che hanno poi resistito alla prova del tempo, per, rompendo gli schemi allora del rock convenzionale. Insomma, il lascito artistico dei Velvet rimarrà senza tempo. Questo è quanto per i Velvet、Bravo. Underground. Dobbiamo fare i complimenti a Piero stasera, è riuscito a condensare la grazie, carriera di questo、grazie. gruppo mitico, però l'ha fatto in maniera molto esaustiva.、Mm -hmm. Però ecco Jane, <ride> sempre... rimane, rimane <ride> no, questa incognita di Jane, no? no diciamo che, era... che Sweet Jane eh, eh, parla i l testo, parla di questo amore. Proletario tra Jack e Jane, appunto.、Ah. E quindi è una、Ma、coppia. Saranno anche due personaggi immaginari? Probabilmente sì, probabilmente sì. Però ecco, è una storia d'amore particolarmente intensa. Celebra la storia d'amore fra queste due persone. Di, Niente della, di autobiografico. Della, però... non, non credo, Ma... però ecco,、Perfetto. questo è quello che viene fuori da, da dall'intelligenza dall artificiale. Grazie a Carlo. <ride> C'è piccola... una bellissima versione, dicevamo prima,、sì. dei di Cowboy. anche Di questo brano, è, questa versione piacque molto anche all'URID che fece i complimenti al gruppo. Bene, giriamo pagina. Bene, adesso, come faccio abitualmente, vi presento un disco recente, un disco uscito il 3 ottobre del 2025. Anche se gli autori non sono tanto giovani, parliamo del nuovo disco dei Pavlo's Dog c h e si chiama Wonder. Oh, eh. Wonder Lust, no, su questi Pavlo Stori ci、si、sarebbe stato r i o n e Li abbiamo anche presentati di tutto il、e、gruppo di più. che a noi piace tantissimo.、Eh, anche se all'inizio non ebbero poi un grosso riscontro, mh, questo gruppo mh, è nato nel 1972.、E、I primi due dischi del 7 5 e del 7 6、eh, sono miei proprio perché、oh. non. Vabbè, no, noi li adoriamo questi due dischi, <ride> <c> è c a <ride>、e, però i t o p non vendettero abbastanza. Tant'è che la loro casa discografica, la Columbia,、eh, sciolse il, il contratto、eh, anche se il terzo disco era già, già pronto, praticamente era già stato missato e doveva uscire. Un disco che tra l'altro noi abbiamo sempre considerato il, lost, il loro lost album:、no? lo, sì. lo aspettavamo, non usciva, non usciva. È stato anche b u t t l e g a t o spesso, e poi dopo tanti anni no, si e e t è visto la luce un po' mitologici. C'è stata proprio un'aura mitologica certo, intorno a quello e al suo cantante. Esatto, ci arrivavo. Ci、ah, arrivavo. La, la, la, la peculiarità <ride> la, di questo gruppo era la voce、eh, del, del, del cantante David Surkamp,、è、una voce molto estesa. Mh, Come la definiresti,、sì. Carlo? Un falsetto incredibile. Che... Molti la, la confondevano addirittura con una, donna, con una voce sì, femminile.、Sì, sì. All'inizio c'era questo pericolo, all'inizio uno non si ascoltava. No, che Poi, tra l'altro, dicevo...、eh, David e Surkamp、eh, diciamo, è stato il deus di questo gruppo. Cioè, poi l'ha riformato varie volte con,、eh, con tanti elementi diversi. e Ci ha regalato anche nel corso degli anni un 4-5 album interessanti, non, non a livello dei primi, ma comunque dignitosi. Quest'ultimo, o devo dire che mi è piaciuto abbastanza in questi giorni, l'ho sentito molto. e Direi di farvelo assaporare con un primo pezzo che si chiama Jet Black Cadillac, ed è un pezzo rock con un potente riff di violino su un Power Chord. Cos'è un Power Chord? Cos'è un Power Chord? Tu che sei no, no, che avvezzo no, no, alla musica. Power e forza, char, char. Vabbè, in, in inglese è un、no, accordo che... potente,、ah. è, è noto come accordo di quinta, mi sono informato,、ah. o quinta vuota,、ah. è un bicordo in cui i suoni vengono di solito eseguiti simultaneamente. No, volevo、Quindi. far notare che loro, questo、no, violino. Lo, hanno... no, qui, qui c'è l'altro, in questo disco c'è una violinista. Con cui collabora da alcuni anni, che è veramente molto, molto interessante. Andiamo col brano, comunque.、Mm -hmm. Paolo's Dog, questo era il brano che apriva il loro ultimo disco che vi stiamo presentando questa sera. Dopo,、e... 50, anni. dopo 50 anni, dal o o p n n i d a primo disco, disco. <ride> mitico, primo disco a cui accennavamo prima.、E、si dicevamo a microfoni spenti <ride> che. Certo, la voce di, di Surcamp. Ma è tornato、so、che... su tonalità r e g o l a r e Non è più quella squillante potente del, de, dell'inizio. Vabbè, lui del resto è del 72, per cui ha. No, 73, dire... anni, 73, mm. anni. 73 anni, però ecco la, la musica mantiene giovani eh, ragazzi eh, sicuramente, sia nell'ascoltarla che nel farla. Secondo me, e lui è, è un esempio. Questo gruppo, gruppo d il c i insomma i a m o gruppo è nuovissimo, no? Amemi? Eh, pare che、eh, i musicisti che ha utilizzato in questo nuovo disco, mh, bene o male, s o n o gli stessi che utilizza comunque da, da almeno una decina d'anni. Ah, ecco, capito, capito. Anche se ha rivoluzionato, come dicevamo più volte, la formazione: Il cane di Pavlov, che quando uscì, noi ci f a c e v a m o Sì, l'abbiamo già ricordato precedentemente. q u Abbiamo n d o a presentato alcuni brani dei Pavlos in una, in una、sì. trasmissione precedente a questa. E、io direi di passare subito a un secondo estratto che si chiama Mona, un altro brano、non、vivace、è. e molto interessante,、mm. molto、eh, presente qui, la, la parte del violino. Non è in d i a e t t o veneto. Mona, penso di no. <ride> Questo era Mona dall'ultimo album di Pavlo's Dog. Si discuteva un po' sul, sul genere. Sì, <ride> Possono ma... essere annoverati、no. nel, nel prog, nella、no. musica progressiva. Ma io te l'ho detto a microfoni spenti: che cosa ne penso di questa storia dei, gene, dei generi? Nel senso che io credo che negli ultimi 25 anni. No, perché molti la,、eh, considerano il, il loro. Stile proprio prog, sì, ma dipende、e、tanti da, da dove parti. Non sono d'accordo. Dipende da dove, da dove parti, nel senso, quali sono gli stilemi, come dicevi tu,、no? attraverso i quali poter riconoscere un determinato genere o meno. Si, si parlava con Piero prima. Secondo、sì. me, nel prog, vabbè. Nel comunque, prog. fatto sta che le influenze rock, folk e classiche in questa, in questa musica, in questo. Gruppo, cioè, so, ci, ci sono, ci sono tranquillamente. Comunque, adesso presentiamo l'ultimo estratto da questo disco che si chiama Canadian Rain. E forse qui il prog fa capolino.、Ah, Vai, vedi, pioggia. Solo di basso,、sì. in effetti <ride> Molto interessante. viene definito inaspettato、eh? perché certo, in effetti non, non te lo aspetti poi alla fine di quel, di quel brano. Bene, allora ci、si、ha voluto sfogare. Vi abbiamo presentato questo nuovo disco di Paolo's Dog. che Vi complimenti, dobbiamo dire: complimenti.、Eh, andatelo a cercare, <ride> procuratevelo. <ride> sì, procuratevelo、Ascoltando、perché i n t a n d o questo brano io ho avuto proprio è stato un tuffo. Dove?、Eh, un nel cuore. Sono ritornato alle atmosfere dei Powell's Dog. Pre,、e、della prima ora,、e、magari. poi si percepiva che a cosa dei Genesis. si era l l o r a Questo è mia...、allora, no, incantevole, in incantevole. questo brano Questo brano è, è prog. e Questo lo possiamo sottoscrivere, credo. Così come credo che, come diceva Piero, le, queste sonorità r i p o r t a n o ai primi lavori di, di Paolo's Dog. La voce del cantante è un pochettino si è a b b a s s a t o m purtroppo è così. E, e allora cambiamo registro. Andiamo su un'altra bellissima voce, però, di una cantante italiana. E io ho deciso. di farvi ascoltare un trittico dedicato un pochettino、eh, non dedicato anzi、eh, un, un trittico di brani che parla di、eh, contro la guerra ecco la musica è stata un po' quasi sempre contro la guerra insomma da Bob Dylan per quanto riguarda il Vietnam e altri autori a I Crosby Stevenson,、sì, insomma mh, mh, ce ne sono stati tanti. Mh, mh, e anche purtroppo il proliferare delle guerre poi porta il musicista a n c h e a prendere, ma non dico posizione, ma comunque a esprimere il proprio disagio e la propria lotta、eh, contro le terribili conseguenze di una guerra che spesso vengono patite purtroppo da chi non c'entra assolutamente nulla. a a l l o r Mm, ascoltiamoci questo bramo di Antonella Ruggiero. Sì, questa è una bellissima nenia, g una bellissima ninna nanna, insomma perché come avete potuto ascoltare della, dalle parole, dal testo che si comprende benissimo, parla appunto di b a m b i n i questa madre del bambino, questa、eh, madre che tenta di proteggere anzi, tenta di proteggere il bambino、eh, dalle brutture della guerra. Mh, ed è un testo veramente. Che poi tra parentesi fa parte di un recital che l a Ruggero, ha portato in giro per l'Italia. Questo brano, adesso vi svelo una piccola curiosità, ha creato anche un po' di, un po di, polemica, no, un po di polemica, perché comunque il coautore del brano è Cristian Carrara, che è un dirigente delle Agri e del Forum dei Giovani. È、eh, eh, amico e、eh, collaboratore di un senatore Teodem, di cui non facciamo il nome, mh, ed è questo gruppo mh, che、eh, porta anche una serie di posizioni anche abbastanza intransigenti contro i gay, anti-aborto, anti-fecondazione assistita e anche un po' contro il laicismo. E、C'è stata una piccola mutazione genetica di, da parte della Ruggero: nel senso che dopo aver lasciato i, i Mattia Bazzari, dopo aver fatto questa carriera da solista, la, la sua carriera si è spostata un po' di più verso、eh, tematiche anche legate alla Chiesa. Anche con queste, come avete potuto ascoltare, queste sonorità abbastanza ecclesiastiche, le chiamiamo così. E Quindi in qualche modo è stato un, un, un qualcosa che ha fatto discutere anche i suoi ex compagni di viaggio, dei Mattia Bazzara. Insomma, vabbè, noi bando alle polemiche, non ce ne frega assolutamente nulla. Però questo brano ve l'ho voluto、eh, proporre proprio perché、e、lo, lo vorrei dedicare. Anche se insomma, da qui non è che s、so、a quale effetto faccio, però lo vorrei dedicare veramente a tutti i bambini di Gaza, a tutti questi. Poveri bambini che con la guerra e con tutto quello che è accaduto prima e dopo la guerra non c'entrano assolutamente nulla. Andiamo col prossimo brano. Partirono all'alba incrociata i bambini, le facce gelate, chi li troverà? Partirono in fila, sepolti di neve, i soli scampati alle bombe e dai soldati. Volevan o fuggire dagli occhi la guerra, volevan o fuggirla per cielo e per terra. Un piccolo capo, la pena nel cuore, provava a guidarli e la strada non sapeva trovare. Una bambina di undici ad una d i s o r d ら al timore di farsi trovare. e poi c'era un cane ma morto di fame che per compassione nessuno a m m a z z ら e si faceva scuola tutti alla pari si lavava maestri e scolari piaci Debbano essere trattati con violenza. E chi pensa che con la violenza invece non si ottenga nient'altro che violenza? Ci sono certi giorni in cui penso che sia giusto fare bene, a prescindere dal male che mi torna. E ci sono i giorni in cui vorrei strozzare anche mia mamma. Ma c'è un universo solo che unisce il cielo e il mare. E stanotte io voglio solo. スピーカーの l たちはこのように見つけられます。今日はこのよう i 見つけられます。r 日はこのように見つけられます。 E、i i o c o ppa dei campioni」「いや、いや、g や、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、い e いや、いや、いや、t や、いや、voglio solo respirare Con l'acqua fino al collo E gli occhi dritti al cielo Io stanotte Voglio stare un po' leggero Con l'acqua f i n な al collo, あなたを見つけたらあなたを見つけたらあなたを見 o けたらあなたを見 t けたらあなたを見つけたらあなたを見つけたらあなたを見つけたらあな l を e つ o たらあなたを見つけたらあなたを見つけた s あなたを見つけたらあなたを見つけたらあなたを見つけたらあなたを見つけたらあなたを見つけたらあなたを c つけたら i なたを見つけたらあな E i 見つけたらあなたを 世界の世界を守るために、世界の世界を守るために、世界の世界を守るため Allora, allora、eh, approfitto. Abbiamo mandato in sequenza i due brani che avevo scelto.、E、abbiamo ascoltato prima Vinicio Capossela con La crociata dei bambini e adesso、eh, Bruno Risas. Volevo un, una piccola curiosità no, sul brano di Capossela che、eh, parla appunto di questa. Eh, parla di pace in qualche modo e parla、eh, del fatto che、eh, i bambini sono sempre un po'、eh, quelli messi in mezzo da queste brutte situazioni. no Perché a un certo punto, Capo Sera dice: Volevano fuggire dagli occhi la guerra, volevano fuggirla per cielo e per terra. Un piccolo capo, la pena nel cuore.、Eh, ed è la storia di questi bambini che. Appunto, partono e poi muoiono di fame, e in pratica è come se non arrivassero mai a questa, a questa agognata pace, questa agognata pace è sempre un, un qualcosa di non raggiungibile. e n o i ne sappiamo qualcosa. No, la, la curiosità sta nel fatto che in effetti nel 1 2 1 2 c'è stata una vera e propria crociata dei bambini. dei bambini sono partiti dall'Europa, un bambino in particolare, un ragazzino è partito dall'Europa con la convinzione di aver avuto delle visioni, no, la, che della, di aver avuto delle visioni, gli diceva di andare appunto in Terra Santa e liberare la Terra Santa dai musulmani, poi nel seguito、eh, lui si è messo in, in marcia e. E Poi insomma è finita, è finita proprio bene questa cosa. Però il, il, la, il, titolo del, il titolo del brano è un titolo che in qualche modo richiamano questa、eh, crociata. Solamente che era una crociata per la pace, quella di, cantata da Capostela. E, e poi invece abbiamo ascoltato la tipica voce di Bruno Rezas che、eh, parla del mondo. Eh, il mondo che si divide fra chi pensa, eh, eh, eh, eh, il mondo si divide no, in, tra persone che parlano sempre di, di, con, di, di guerra o comunque di conflitti, eccetera. Invece, c'è una frase emblematica del brano di, che io ho. Che io amo moltissimo di questo brano che dice: Il mondo si divide fra chi pensa che i falliti debbano essere trattati come tali e chi pensa che rialzarsi bene dopo una caduta sia il meglio della vita. E, e quindi in qualche modo celebra con questo brano anche il, i, celebra i personaggi minori di questa esistenza,、no? quelli che purtroppo non decidono se bisogna fare la guerra, anziché la guerra la subiscono. E che、eh, purtroppo la pace non raggiungono mai. Bene, vi ho lasciato esterefatti. Che c'è, Piero? Non funziona il microfono. Carlo, eccoci. Un'onzia. <coughs> Siamo rimasti. Va bene. Allora, io riprendo il mio cammino con、eh, adesso gli, gli altri ospiti,、ehm, sono fermo restando in America. Abbiamo aperto la trasmissione oggi con i Velvet Underground, quindi fermo restando in America.、Eh, gli ospiti che incontriamo, è una, anche perché c'era una sorta di fil rouge, di analogia con i Velvet,、ehm, Anche perché questo gruppo fuororeggiano lo stesso periodo dei Velvet. Parliamo dei leggendari studios di Iggy Pop, fondati nel 67 dall'istrionico performer Iggy Pop Liguana,、eh, ritenuti insieme ai, mh, oltre ai Velvet MC5, principali esponenti e precursori del punk rock, grazie al loro sound sporco e rude. E、ai testi molto o l t r a g i o s i correva l'anno del 69 quando pubblicarono The s t u o g e s e a produrlo sarà John Cale addirittura fuoriuscito allora dai Velvet Underground Il modesto successo commerciale, però, di questo disco che non venderà tanto, farò però, anche da apripista a quella che sarà la nuova prorompente ondata musicale, conosciuto come il punk rock. Da questo loro primo disco d'esordio, vi facciamo ascoltare: No f u n Fan de Studios di i g p o p album del 1969, album di Sodio che non a b b i a tanta, tanta fortuna, però. Ah è, un disco ah, è vero, sì, anche questo disco seminale, come dice giustamente e m i l i o、eh, Fu considerato un. però questo disco,、eh, diciamo, che li, diciamo, che li porterà l i li li li li, li, li Li proietterà anche come un fulmine a ciel sereno, proprio anche nel,、uh, nelle, classifiche, nelle classifiche, anche se non ebbe tanto, tanto successo commerciale, anche perché questo disco, tra l'altro, uscì proprio in un periodo 1969, proprio in concomitanza con il festival allora di Woodstock, del Flower Power, insomma, tanto per il movimento hippie. No, posso dire una cosa?、Eh, no, volevo solamente ricordare ai nostri. perché state ascoltando questa strana musica ai nostri ascoltatori? Perché siete all'ascolto di. the Musical Box e s i e t sintonizzati. dai, ricorda siete. Siamo mi... sintonizzati su.、No, A radio...、ah, voi, certo, i nostri amici. Speriamo che cre cresca sempre、sì. di più il nostro pubblico、eh, su Radio Cerrano su nuova, Web、vai. che vi fa di queste proposte qui. Insomma, quindi qui potete ascoltare buona musica, vecchia, nuova.、Eh, Lavata con Perlato, insomma,、eh, diversi. c、eh, Scusa、eh, l'interrogazione. No, no, no, no, ma è questo. È questo è una, una, la nostra, una, infatti, è un programma si chiama Musical Box, scattolo musicale appunto, perché q u e s t a è la scatola musicale, diciamo, molto variegata.、Eh, C'è chi va più、no. in fondo, come Piero,、no? a rovistare,、ah. vedendo un po' chi, un po' più. Continuiamo con gli Stooges. Gli Stooges, nel 7 0 vedrà l'uscita del secondo loro album che si chiama Fan House, che è considerato il disco che meglio, meglio li rappresenterà. Gli Stooges, che malgrado la scarsa poi accoglienza della critica, si riscatteranno. Più in là ottenendo un buon impatto anche a livello underground con questo disco aumentando però poi la propria popolarità e posizionandosi nei piani alti delle classifiche da questo album、oh, uh, vi mandiamo adesso in onda l o s e ファンハウゼン。 I hip hop. Qui potremmo usare no, il famoso detto sesso, d r o g a e rock e roll. Sesso, droghe e roll. Gli Stu c c i sono veramente sì, sì, un、vero. po' gli è emblematici è... in questo. Sì,、eh. 1970,、eh, un album interessantissimo. Dopo questo album, seguì, ci abbiamo l a ormai i n s i a m o alle battute finali. Seguì un、um, periodo di alta tensione all'interno della band che sfociò inesorabilmente. Poi, in un primo scioglimento, durante questo periodo di inattività, Ivy Pop conoscerà David Bowie, che nel 7 2 se ne nascerà insieme poi ne nascerà un solido sodalizio, e sarà lo stesso Bowie nel 7 3 a produrre Raw Power, che sarà il terzo e ultimo album degli s t o o g e s Da questo album Search and Destroy. To destroy and honey, I'm a woods for dying. What you search to destroy? Sono I fantastici Studios 1973, l'ultimo loro, loro produzione d i s c o g r a f i c o terzo ultimo album. Eh, che segnerà poi il, lo scioglimento definitivo. Per quanto riguarda lui, poi K-pop intraprenderà una carriera costellata da, da, da, tantissimi successo, da tantissimo successo. Si riformeranno nel 2003 gli s t u d g e s per poi separarsi per sempre.、Eh, questo album,、eh, Raw Power, una nota a margine, è stato definito l'album fondamentale per lo sviluppo della, della musica, musica rock. Che dire, in definitiva gli s t u d i e s sono stati. Gli una furia selvaggia di un'anarchia poi musicale però in anticipo sui tempi. Prego Emilio. Allora... s a s t o abbastanza f a s t a spesso ma qui lo sbagliamo sicuramente molti addirittura considerano i femmini poi precursori addirittura della musica progressiva la vedevano nelle loro sonorità art pop un po i germi della p r o v roger c h a p m a n è un altro cantante che si distingueva per la potenza della sua voce questa voce graffiata In Questo disco ha 79 anni, quindi in、Ad、questo、direttore. caso un po'、eh, la voce chiaramente、eh, diminuita un po', però nemmeno più di tanto, se la cava ancora abbastanza bene. allora Infatti,、eh, ascoltiamo questo primo estratto e vi renderete conto ancora che l u i è ancora molto da dire, Il e r e r o si chiama Dark Side of the Stars. Sing the first time she's been in my day talking about the little lace bad boy and man. Is she good? Why? Diciamo che la, la voce è rimasta. <ride> E、sigaretta <ride> Rabbit out of gun. I stole the child, seeking paradise. Every rebel got a cause, even Jesus Christ. There's a whole lot of hurt, having a whole lot of fun. He got nowhere to hide, nowhere to run. The house is on fire, and the Rabbit out of gun. My shoe and I walk i n to the way. That old bag of bones ain't never running away. There's a whole lot of hands having a whole lot of fun. There's nowhere to hide, nowhere to run. h o u s e is on fire and r a b b i e got the gun. I feel like heaven. The devil s stepping on. Saddest b l u e s that I'm drinking or sweetest c u p Oh, a whole lot of h a r t I'm in a whole lot of fun. Abbiamo chiuso a b b i a m o chiuso col botto.、Eh. s、sì. un vocione, un vocione a、sì. d i s p t t u o a Allora, oggi avete ascoltato questa. Avete, abbiamo aperto questa scatola musicale di Radio Cerrano Web e abbiamo rovistato.、Eh. Piero ha tirato fuori i Velvet Underground. Gli s t u o g e s Eh, che poi mi fa ridere, sto fatto perché gli stuci,、no, <ride> c significa Spassosi, è proprio、no. Spassoso. Diciamo、eh, sì, c'era un, un po' di ironia.、Mm. e Abbiamo ascoltato anche i brani di Emilio, che sono stati veramente、eh, Roger Chapman, è stato l'ultimo. Bene, abbiamo fatto questo b e n amato、eh, un piatto.、Viaggio. Molto, ricco, un piatto sì, molto ricco. Io dico oggi, come、eh. sempre. Poi c'è i Sono stati i miei tre brani contro la guerra, dedicati ai bambini di Gaza. Spero di aver fatto cosa gradita a, a tutti quelli che insomma o g l i a n o questa maledetta guerra. Bene, noi... ci amareggia salutarvi.、Sì. a giovedì, a, a venerdì, giovedì? Salvo, mercoledì. Salvo! Salvo! salvo. <ride> salvo. <ride> s a r e problema, potete、sempre. poi riascoltarci、eh. e rivederci su YouTube o sul podcast che abbiamo allestito. Stiamo allestendo. Buonasera. a t Vi salutiamo. Ciao, alla prossima.